بل کبا، سممالونا لیلکذبی، عمیشه دیو غاگی خیل درقو خبرو، در مشک سممالونا لکذب داماناو چه تا ستا خبری تا دیر دیر غاگ دی خوب بلچا تا دروغ ده پاره یا پتا بنا دیر دروغ تا پردو پاره، او دل تا دامان تاب دی سممالونا لیلکذبی. سممالونا دیو غاگی خستان که دروغ خبرو تا ستا حق و خبرو وچه کم چا دروغ دیر میل کنا در دیر دروغ جن خبری تا دیر دیر خق وانگ دیر دلتا در اللہ کتاب دوغن دیخے اکرم دیگی خواب وانگ دی ویشار آپ بازار کی زمان سے بچه کم دن واقع پاس که روجالان دوغ آزئی تکر دیگی روجالان دی بازار کی سم مالونا لیلکزیب سم مالونا لیلکزیب آتا دروغ خبر توابیخی اکرمون لیلسخت اقالونه لڅ وخت کله یو ننځو شپه داني ټماټو ځخسته کله بلنه جنبه ننځو شپه داني چې دا مانی او ننځو شپه دازي سېبا پروت ته دا غره مانی چې اوسهیتو صاحب یابانی په چا باندې ها په مناسبه یابانی چې بیا څه نه او ار یو دا مې بیا ځکا کله په مناسبه لږه نن څه دا وینه چينس ولا دا بيراز دي چې اوس نو پیسې میرا باندې کا ماسه چېب خالد هي اسی پتاور کی سم اقالوني شفت اقالونا ورزه دې قانون ته لاسو او تاسو لارشې سيبادو ته چې لک ضرورت نه اقالوني شفت او رب قرآن الله وې خاتالای وباونی دافی لاګي الله ته خود دې نه نه دیګا نه شیابه ټوټه هی کو جوړا یو پیسې لري چې موږ لري ډایرک لا دی اب کا مو تاخ بند نه نامي کو کنه مو ګړي کو الله خو ته چانه نه دیګي نو اب کا لونلسو سحت حرام توي اغه حرام توي چې دغه فخستر سره شرمی جام سره د شرم ځاګړي کنه هغه تاسو اغه د صحته یا نومله بدل شي نومله چې چا پانی لکه په خوا زمونه و وي څو ته میا کنه بوي نو څو میا کنه بوي دا د کواندار وته به چیرور را د کوم وراندار دې په اسوارکا خپل خزا وراندار کړا او یې څوارکا څنګه بدل کې دا شانت خالک نه شوګه کوله نه کولا یا چه پانی یاد کونکو سره روژما ته ما شاء الله اکلونه اکل د فعال دې د مبالغې لپاره د دې ظالم عادت ده چې یو کل کل کې دی هغه تکلیف وي او عقل بڼه دې چې کوم نه یو رز نده پا شرم نده پا بلو رز نده باز دا غشان دا جگه دن آرام مبالغه ده آده دیگر زوله ده دا آرام خوریده ده فاین فا جاو که استاخوال راشی فاق پی پیسلاو که دیو پا منسکی ایرازو که استاخوال که پیسلا که یو که پریدی پا کی ویم تو ریزان هم که تا دیون ایرازو که پا شرم کی پریغستل ایت ستا تا زرم نشی رسوله کچتا په اسلامي کولانو فال کوم بیرو د کیس انسان سره په اسلامي کوي تعالی الله بنا ساجي مسلمان سره کیسه د سیاسل کیسه نوزل دغه هداو يهودو کیسه کسانو یوخذو یو سرهو او زنا کړو نو دې یو ځان خپل میسک میتهو دا مسله چا تاورا دي کوو ایک چا تاورا محمد رسول الله ته جاغت شوې ک محمد رسول الله داویل چې داسره مستور کې کې په دې کی بازار کې ګرځوي نو بیا خو وګمانو دغه ومن که چې تاوي راځي کې نبامن خلاصره کداه طریقه په دې طریقه دا مسړه ته به غوړ چې لکه منګل څنګه وایو نو خو ټیک شو کبدلګ نه بونه راځي را له تا مسم فاطمه تمره سم ویلي ښا تاسو په تاور چې څلغه کوم دې او مګو غریب لپاره تاحنم دې او غریب لپاره خرجم دې او مالدار سړي په تاحنم دې غریب لپاره څه دې دا زمان پا کتا تودا حکم ده غیراو ده تورازا مالدارا جیسو بی اغا دی رجیم که نا او قانون شرعی پا مخی قانون شرعی پا مخی که امر ده که قدا ده نو مصاوی مصاوات محمدی و مرید دیتا وی چکه امر ده که قدا ده که خان ده که نکال ده نو قانون الهی با یوشان تد بکی دانه چگه نی مالدارا جیسو ده بچ بی خانو نواب ده خلاص بی اغ اونو نادیر اخلاص یو غریب دی په کیساری دغه دغه دنه انصاف مساوات یا ټول پکه کې باسي خوښي چې لا برابر شي او ایسه مسله به حل شي او تا چې د غریبانو سره کې ظالیمه او عامه لا لا لا د لا د راځي نه زموږه قانون کې اندیژن قانون ان رجالو قانون کې دا غږی چې څو نو لاق تقول قلت جللت قدرته فو پیسې تا جوړوي خدای وي الیاذ بالله نو لاق تقول قلت جللته قدرته پیسې 99000 شې د جنا لوټ 99000 لوټ لوټ شي کار کوي کنه دا په یوه نه شي څه شي جنا سه میرا ته لا شګر څخه په پریشان راو سپارېشان ګوراجګنونو ګراور ګرانه یې ګیرګلانا چې بيګیر کوټ پتمن چې د یو تنزل څخه جنصره صفارشان جګماران دا ولي تنزل کسان جګماران چاغات لا غوستي کوټ پترونو قرقون په د او ډیر خرولي ناګه سره تیار سره ہا پٹ پٹ مے مخوس ری جنا سیق چلا کیو سکھ کولا ندت عبد الله بن سلام ان اسو عبد الله بن سلام داغدارانی تنکہ خبر روز صاحب البيت ادرا بما فی عبد الله بن سلام رजनाنہ اے پرتے تے اعلی پورتګلاس لا چې پورتګو فایضا آیت الراجمی تلوحو درایمایز ماسه ودې چې چمکو حالات وي دا څه راج شي دا راځي دا جوړ دا لري خو تا وي دا تاسو را میټو کړي د خانانه پیسې اخلي اگر دغه دا تاسو نه خانونداسي وو باسي وی راځم کوي ته باسه منټرې پیسې لاوکه ساجریته یو باسي راځم کوي دغه میدان ته دا سره په دې دا تعویذ وي چې خانوندا خزه څه بچي اسم بچي ځان باغبان چې کوم قرباني نام قربانو دغه شي الله وكتابه ايسراء عقرا نوتا तजानारासे कन्नस दिवाड होत ततामिस झोक निस्ते वली दाजी काफिरान काफिरान फलमिनजी पैसरा कथावला कनकवला मुसलमानचे स्टाफलाच काम हा ब पैसला व कैफ युहकिमुन का दाखल बतासने हाकिम करसे फायदा तौरा तौरा शता फिया पेदीह हुक्म अल्लाह दे खुदा पेसला हम शता सुम्मा यतवल्लुना मिन ندی داخل کې مطلب راوړون کې ایماندار داخل ندی الله وی دا درووي چې مونږ په تورات باندې ایمان دي ته تورات په څه کوم باندې انکار کوي فيها حکم الله رجما قصاص په تورات کې هم شته دي تورات باندې عمل نه کوي ان انزلنا توراته فيها یقینا ان مونږ انزلنا توراته نو ی کړه توراته فيها په دې تورات يهودان هدايت شتا او نورو رناهم شته خدانو انور رنا هم دې خدان دې په قوايد او په قوانينو شرعيه او کې نور پر په قايدو کې عبادت او کې څو عبادت او کې خدان دې په قايدو کې نور آسماني کتابونو د دوړ له لحاظ لري ها آسماني کتابونو سره دي دوړې عام تا ته د دنیا ژوندګيوم خي صرف عقيده نه خي دتا چې دنیا عقيده د توکل بس خلاص نه نه نه دنیا سیاسیات هم خی معاملات هم خی عمال آم، هم خی عبادات هم خی فی ها هدن و نور پتورا چیه دیت هم شا ها نور هم شتره وَيَحْكُمُ فَيْصَلًا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِتَاوْرَاةَ يَحْكُمُ كَوْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالتَّوْرَاةِ شَاءَ قَوْمُ النَّبِيِّينَ أَغَطِي غَمْبَلَانُ شَاءَ تَجْوِيدُ التَّوْرَاةِ الَّذِينَ هَذَا الْبِغَمْبَلَانُ شَاءَ إِسْلَمُوا أَغَطِي يحكموا فيصلة بيكولا فشاب بيكولا على اللزينة حادو لام يامين يحكمان يا دعلا سر يحكم بيان أول بات ديو لللزينة كسانو تجه حادو يهودو يهودو تحادو زد تابو هدنا تبنا معنى سر ديو توبا غار باز باز تا... پخواني توبا غار شوئي دي کنا والربانيونا فيصلة بيكولا فشاب تورا چا فشاب كولا فشا الربانيونا خدا فرسك خلقو فقهاء علماء والأح احبار هم احبار هم را تش قراریان تش لفظی کلات با لغی دستو احبار وی پوینو شی دا حبر نماخوز ده حبر ویلی شی اصر تا تو شی دا حبیرا اغا وی چا اغا چگم بینو سنی دا اغا شان تا نخ نشانا پا کیوی لکه وگر دا پاچی ما جتینی بکنن نگی دستو سو بون حبیرا وی سو بون حبیرا احبار سمانو تش او ربانیون مانده فقهاء علماء فقهاء علماء این جزیرامد را ای فرمائی یا يا مانده ایر ربانیون خدا پرست و لحبار و ملیانا بی مست و فیزو پا دیه سبب بانی چه اللہ جلل شانو داغوی ناوخته کتاب دا دا الله کرده و دیه او برواه دو دلو نا اللہ پاک مطالبه ده حفاظت ده کتاب الله کرده دو دلو نا چا نا دی چا دا دی شان محدثین او دغه فقهاونا دی شان یو محدثینی ال احضار عبد فقهاجی اربانیون دا سلسله فقها هم فقاه ته بني سہیل کوم دوازمنګه په دین کوم شته دو سلسله محدثین او د لفظ او خدمت کړي فقهای مجتهدین او د معنی او خدمت کړي له مفسرین او چګندانو خدمت کړي چې قرآن کریم د معنی ته استولو خدمت کړي معنی به متو با او حاتزان او قاریان الفاظ محفوظ ساتلی دی او دا لگ لگ کسانو پی صحابه اکرامو هم قاریانو هم حاپیزانو دا غو دا آ... حا... مدین علماءو کنن فقهو مفسرینو لگ لگ اکثر حاپیزان یا اکثر چکم نمزره ولا ما فقها فدخل سلسله قربونينا والاخبار چا ڪرينا احبار دا احبارو د ربانیونو نه د توسیهه متالهه غړیدلای اې حفاظت د توسیهه حفاظت کتاب الله د الله د کتاب حفاظت وکړې دوه ډالو دوه ډالو څوګی څوګی او احبار یومنا ذاکردا ذو اذن المسیر ویمستوجو فسبب داغه چجو امانتګر گر ګڼل شوی دی د الله کتابنا بمستوجو استدا وجرات دا چجو امین ګڼل شوی دی د کتاب د الله کتابه منت الله تعالی درکردا خیانت کتاب لا پچراجی او پټاول سرا او تغیر و کوسرہ پټاریفات سرا وکانو جو علی پره ما شهدا ګوہی کونکی پریبا دې پویدون کې ماور تویل او خلا تک شو نو زمان مې ریږي د قلب نه واښ شو حق بیا د اولو چی د خلکو ریږي زمانه ما دا وعده خسته و بلوا ته شروع بیا چې قلیلا علما نه ما دا وعده خسته چې ما خلی زما پیاتون په سره او سره اودانګي چې ګمځونو دخل کنه په سره سمنا قلیلا د دوی پیسو د پاره لګو دي د پاره تاسو د الله کتاب ما پټوي د الله جرم ما پټوي ما دا خبره ته کړې وا الله تاسو روږی یاچی سمنن قليلا صفات الرحمن رسول الله به پټک زبې پټک د دې لپاره پټو کړه صفات محمد رسول الله با من بیان کو د داخل بیا دا محمد رسول الله تعبیر درځي دوی جو دیو شو د بیا زمنګ سړي زمنګ دې مل کی بیا سړي پدې بیا چې شي بیان صخرو خارو वला ته شروع دیای چې سمانګه لیدل ماخلې زم ما پیا ټول خرڅولو سره لږه دی پیسې پیسې ماخلې لږه دی ای پزانتوي ولا ته شروع دیای چې سمانګه لیدل ای ختم کوي دا الله پر راځه باندې او تاسو چې کومنه پیسې د خپل دلوخس پرتوق اس ویل پرستر دا موالد کنا الیبرۃ الیوم من الفاز للی خصوص موارید مقصد دا جتا سبد قرانی ایتن پر یو فرد قاضی <قعزی> سبب راضی رشوت خور راضی اباظل پرستو راضی اذرنگی چې ګنډه بچام راضی گدام راضی او پولټی کلم راضی او داتہ ادا خسادار راضی په لاته څرو بیا یاتی زمان او بیا استرا استرا وای غنه داغه مختلف صورتونه دي هر څنډه چی یو خاطه کیږي او ظلم یا قوم چې چا چوک دیا یا تلپتی کړو کوي او ظلم یا قوم چا چې فیصله و نکړه ما په اوب کتاب باندې چاہ چے پیسلا ہوناکڑا بے ماں پاکا کتاب بانی چا اللہ ناجل کرےے فاولا اکا ہم الکاپیرون که گاٹ کافر گو رہ دگا خلق دی فاولا اکا دگا خلق ہم امدیو دی گو رب سوگنا دی الکاپیرون آلی فلا مسرا رامیانا گاٹ کافر ام دگا خلق دی چا چوگد اللہ پکانن با بس منګم دا غو مقصد دی ننګم مقصود یې سم دا څوک چې د الله په قانونباني فیصله نه کوي نو هغه کافر دی دا فیصله چا کړی دا ګور الله کړی دا معنی کوي آیات ګوري آیات چې آیات دی د سورتې مائده د ومیرو کوډش په ګمیرو کوو پومینسکی دا ځان سره نوٹ کړي خو نو تاویل ته ضرورت نشي کنه څه شه دا تاویل تاویل باندې کوي چاچ اقیدو نساتو چا چاچ څونو سات چاچ څونو سات نو پیمان وایي پاکستان کې د کمچلا کا حکم دی نو د یو د الله نظام کې دهستا دا د شاع کې دهشته چې د الله نظام زموږ لپاره بس کې نظام دی بلکې دا قدره دی خلکو چې دا نیمګړی نظام دی پرسو نظام دی او سبا معاشيات او د لرې سیاستو کې دغه قرآن نه دا کې ده رکھنا دا فکر وکړه دا کې دا موجوده حالات سره مطابق نه دا کې ده چې یو مسلمان دی اره ماشي نکري زما خود غرید قران دا پیسہ واوري اولائک همل کافیرون خلاص <تصفح> الله اکبر امام ابن جوزی رحمۃ را اللہ علیہ امام ابن جوزی اوس یو سره دا وای کله جاجد الله تعالی په قران پیسہ ونه کړه نو هغه کافیر جن شو جنہ کاچی zina کیختین دا خو دا الله کتاب نه خلاف کېد نه گئی ولیا غام سره ها شو دای کاچلم کافیر شو دا فاسق ته قاتل نو ويل چی یته چې فرض دو مات شرع دایلی شنووال جماعتو دا خو جی پارش کانا نو جدت کافر څنګه وای نو ما وایله چې ټیک دا مللم یحکما نو بیا دا غا تعویل به د فاسق پارا کو سبق سات چر پارا فاسق د پارونو مڼه دا شو چې یو سړی پوری کی دا د کتاب دی او زنه منو د الله قانون دی زنه منو ویلام یحکم دا مڼه بیا کریم لم یا ته چا چا کړه ونه ساته د الله په کتاب باندې دا سره کافر دی عقیده چې ونه ساته ته د خوښۍ پرستۍ دونه ساتي چې خوښۍ پرستۍ باندې څار کړه عمل کړي عمل پر خدا شي عقیده کو دې د الله کتاب دی عقیده ده چې د کتاب کامل نظام دی د دنیا او آخرت د کمیادو لپاره واحد قانون دی فقیده خداګان خو د خپل خوښۍ او د کمزورییا ند تک سره تفاصیق ول کی یو دا کافر نه دی که یو سړی دا عقیده د دې امن سره که دا غیر کډام سچه کافر دی که یو سړی وای چې نه دا الله قانون هم خځه خو ها خو دام خځه دا هم کافر دی که یو سړی دا وای چې دا الله قانون دی په عبادت تی او د مخلوق قانون په د دا نام کافر دی ان په سړی داوی چې لکه دا, دا, دا الله قانون دا 1000 لپاره کافي شفي دی خو من کم زوري وو خوښات نه څو نه پوهیږي دا نه کوي دغه سړی چې ر 49 تا پیسلان چې هغه مسلمان فاسق وي ظالم وي رسر روان دی اگر پره رستۍ د فی دی او دغه پره تشه دی دغه ماشا الله په حکم جاهلیت يبغون رسر جما قانون پریده نو رجالانو <سؤال> طز سومنا بريات تي وليداد جاہيلانو قانون تري ري ولیکول دکيا لا دي حادث ني کسي ذکل دي تو مل کي او اين دشي ائين وي چاگا کسوي صدا فاضي صدا فاضي اسلامي دي صدا فاضي چکن ددا بار کیتا اسبلی دلین دیہ بلاوی کدا قدا قدا قانو بنی چا فیصلہ کری داد چنگیز خان قانون دے چنگیز خان دا ویلو چ باذ باذ احکام شریعت نہ کجرن اکبر با چام دا شندے قانون جو کرے و پے نو دگا ش قانون چ ژھپما کی چلے فوا کا چرن یجب قتالو ولا یحکموا بکتاب اللہ وسنت ولا یحکموا بسوا فی قلیل الملکسر دگا فتوی دا چارہ ددی ذلكم ولمن يحكم بما انزل الله فولا يتهامون كافرون دخل الغد كافر ديوان فيا اننا سرنا في ولايه النبيين ولن تبلان قبل اذن الذين وسي النبي الله ولمن يحكم بما انزل الله فولا يتهامون ظالمون وكتب عليهم تورات من عليهم ان انزلنا التوراة ته دې کی خبره دې هدایت وی رڼاګانی وی فیصله وکړو چې رمبرانو دارنګي مسلمانانو دا قانون باندې باندې فیصله وکړه او دا نکړیان په کې و چې ولنه مې علیکم مینذر الله ما زامین ته کې دا دي وکړه تم علیه ایم مالکینو یا دا خبره دا قانون ما ته تهورا کېو چې نن ناسین ناسه په مقابل د نازو کېره شړې واجب لري مقابل د شړې کې یو شړې دوډا کاتیل به قصاص کیږي ار څوک شي چې خزلګې سره یې وجلې هم ناش بن نفسو ها ار څو د و د عبد الله دی هغه د شنو بل چېم د قایم مطلب دی چې ناشو بن نفس ناش په ناقص کې څه مونږ شو قاتل کومختور قاتل کو ځان نه یې اسړې نو دغه خزب وجل نو سړی ته کیږي چې ګنا کړی د نور لا دګېلې یو څو نو دغه تلر وجل از دې دغه په ساجنه شي وځل کېدله ان ناقصه ګننسه دا مدرانه چې صرف وسره نه نه قاصلا مکتوب سره تقابل کې ن ولاینا بیلین سرګابم مقابل د سرګي استلشی یو سرستانه سره وشتل د تبام دارانه سره وواشی د پوزه کې والوسنه و قوم مقابل د وکه واسنه به سنې غابای سره شي په مقابل د لاس کې والجروه قصاص برابر برابر مطلب داری دا نور و زخمونو که مساواد پا متصور وو مصاویبا داقا اخلی که متصور نو داقی بیاچ دینو دید تا قصاص داقا نشتا ولکی روح و قصاص مانو مصاواد سر با داقینا انتقام حصل کی کچه تا مساواد ممکنو خفا بیها که مساواد ممکن نو نو بیا با سزا با داقینا پیسی و اخلی ولکی قصاص فمن تصدق بهی چا چه خیراتی که درشه فو کفارت اللہ داغیر پار کفارده بخونکی رو پار متصدق پار یا متصدق بهی رو پار فو کفارت پر داغیر شو. کفارده سمانا بس کچا معاف کرده چې چه غاخ دیرانه استری خودمان تراغیر معافی و معاف شکنه. او کاغ سڑی پخپل تو بام استری ندامت او ٹک فو کفارت اللہم. ومالله میحکوب چای خیصلانه کتاها کتاب صرح اللہ ناندر کرده فولای که هم الظالمون دا خلق ظالمان دی بعض خلق از در اشکال ده چه دا خود توراچی لی کلی جگان زمن پا قرآن چی خدا نیشته چه ومالله الله فولای که دا توراچ خبری دی خدا قایده دا چه دا توراچی کم اصول دی زمنگا دا قرآن چیسا اصول دی اغطی دی او آسماني کتابونه یې وحيان ده او تورات چې څه حرام دي زمونږو کتاب کې هم حرام دي تورات کې زمونږو جناکار رجوم کې د درې کې هم قاتل قصاص دي په کې هم قصاص دي من قبلانه کله چې زمونږو کتاب ذکر کیږي هغه چې ذکر شي او دغه نشي اوازمنږه په آرام حجت وي اوزمنږه دغه قانون دی زمونږه دغه فیصله ده کا قولا کمزاینه کله چې دا کنچا چی بدا کانون املون که ده که که ترده و کفهنال ابن مریم مار اولیگا که ایسا ابن مریم دسو ایسا چی مسددکلی ما بینه دایینا توراتی رشتین کون که که کتابلی را چی مسدرشوی ده هر رستنه پیغمبر ده مسددک می هر رستنه پیغمبر ده مسددک می مسددک ده مانا چی داغی چی چی کانونی نده کانون بدا هم چکنن داغی ترسدک کئی ما تینا ولي جلا ما ور کړی واغه تین جلا فيه هودان ته هدياتو هغه څنګه رواه واه مصدقنا دا ایته جلاګنه مستوجبنه تو راته ته راته او بدن هدايت وه ما زدم فند مشد د پرتکيون نو نوې फायदा متکیا خلک نه زګا داکه نو صلی الله علیه گلی گهې اسماني کی څابه نه هودان لالعالمین دی خو فائدہ څه وکه اغه متقیان علی او اثر چوخه علی متقیان علی السائرین یا ان منا انابت والا یا اراده تقوا کوم کړو پر راه ہدایت عمرې زو ولیکم غوته مدا فیصله کړه ودا خبر اورولې واه اخو کوم دیو چالي جلجل ور به منزل الله په هغه کتاب سرا په هغه کتاب سرا الله رعلی گلی دے واما لم يحکم بما انزل الله فؤلاء هم الفاسقون چاہے فیصلہونک چاہے قراون ساتلا ایمان رنوڑ دا اللہ دی محبّة الصحابة مسلت بشهول شيء محبّة الصحابة مسلت بشهول شيء هذا أصدر عمل ليه كان لها حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودّة القرباء بها أتوسلوا فقرأ قوشي ومودّة القرباء بها أتوسلوا واсилаه وذنگدکان شعبہ کیو محبت وсила نشبل بلاد سوсилаشی احب الصالحین ولاستم منهم لعل الله يرزقنی صلاح خلاص وانزلنا الیک الكتاب بالحق وانزلنا الیک الكتاب بالحق دو تورات دې او وخت چې په اساګه کې نکاسی بچم کوم کې معنا یو کله پتا ونه قرآن به حق مصدقاً لمحبین الکتاب کوم کوروګه قرآن چیرې د ریشيکان کې به ریشيکان کې به چل را هغه چې مست چې کتابونه چرښوي دا ټوله دره ما سواده جن چې موږ په شاله چرانه نه شوي هغه خامخا کوي ومه و محیمنان دا اسمانی کتابانو دا پارا دا قرآن چیده دا محیمن دا نگاه بانده گوائی کون که دا گوپ صداقت بانده محتمن ده امین ده دارنگیم صدق ده ار رقیبو نگاه بانده دا اسمانی کتابانو دا تولو نگاه بانده باز فحکم بینهم دیما انزل اللہ فیصلو که دا دی خلقو پومنس کی پا آغا فیصلو سرچ اللہ رالی گریدی اللہ چیز رالی گریدی پا دا قمطانسو که قایسلوکا ولا تتبعهوا اهم تابع داری مکه خلکو قیشاتو اسنه چوانړی هغه جننه چتا تر اعلی دی حق لكل جال منکم شیتا تامینه حار ار کنه پر ما یو طریقه یو الله را ټاکلی وا شریاتو من حاج وړ یو شری خود د طرز کې د میناج رسل شریاتو ندا مغایرت لابسې شو اځو تفسیري اته بیانونه ګیره زو به زموږ فرق څه کنا شروع کړې مینهاج اعلی لده کتاب علی استمرار راضی شراغه طریقه دا چې هغه واضح وي او غیر واضح وي مینهاج هغه طریقه دا چلے لوها ک نهارہ دا غش پا پریشاند دورجوی اورج پریشاند هه وضاحت مطلب کا ها ک نهارہ کرا الیکل کتابا بالحق مسجکل ما بینیدہی مینا کتابو محیمن محیمن ما نشو شه شهید یا متمن یا رقیب یا مصدق فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبعوا اهواهم ولا تتبعوا اهواهم مساله دښ دا همو کافرون هو مطلق ذکر نه دا حکمونه الله د حقوق سره لګي اما نه مې خپلوا څولای که همو کافرون سور چې الله د ځان نه د الله د صفات منکرین هغه ټول یې کتاب یې څو لګیر او رښتو हक کولې دی د حق کولې باجو که څو زیاتې نو هغه غټ ظالم دي او رښتو چې کنه دا مال سره لګی نو هغه مال کې چې کوم کی هغه پاسک دین jihad بدل او عقیده چې مننه حق لري د کتابلو نه کې آ کافر او دا نور چې ما فوکو ظالم دی واه آواز شي غیر مرتبه دي چې بلا سو والله شاء الله که رخصه مسجد دې ده الله فخر الا جعلكم مت واحده تاسو وګورئ ټولي وډله ولکه يابلواكم ان الله جهان کې په تاسو باندې باڅي کې درکړې دي فسبيق الخيرات او دا دي وایو کې اعمال صالحو ترڅا تا ديو کار خير ناغتہ باندې واینو فاست تبتو شغات امر ده د فار د وجود ده اعمال صالحه او سې قانون چې موږه ترابت باندې وایي الا الله امر جوګ ملله ته ورو پسې د تاسو د ټول خبر بدل کی تاسو ته آسمان کې تاسو خلاف قانون کوي تاسو چې اختلاف کون کې هغه پر الله به فیصله وکي مسله دا شو الله وې چې زما مشات وې زما خوخه وې نو څوبې ټول خلک د ماي وړل ګرځولل خدای دې الله دې ځان چې څوک کافر په مسلمان چار پاره جنت ته او چار پاره دوزخ دې دغه دغه پاره فست به کل خیرات اول فست به کل خیرات دا الله دې قانون دې ناتیس کول پاره کوشش کول په سړی باندې سره فرض دې دا قانون دې ناتیس کول کوشش تاسره فرض یو سړی چې کنه نو غوږ نه را پې کنه نو څوک با لؤلا ينهاهم الربانيون دروند پختله خوځي کې به مونږ وایو د ګل شان د تاغوتی نظام پر رد کې او سره کوشش نه کوي بنګانین او غواله سره ازالک منال ایمانی حبت قرن سره مې د сър دل پرچې د سړي ایمان نشته ایمان نو خوځي کې بنګانې پخله کې او تبد نه وایي ازمه سب الله سوقینه خوځي دا سړي سچا چې کوم معنی متولې اے منافق دي او چې ته د قانون تخوي نو غظم مصد او نور چینه سواله را مبا سي نو سواله دوه باندې ګان د قانون د باجه کوشش نه کوي که قاشروش نه قانون د بده کوشش نه کوي همنا او چې د سره او دغه تخوي نو غش کافر دي نو الله فیصله راولي کلا نور ځانڅه غواړي فاستبقل خیرات اِلله مرجو جميعا و اني خم بينه هم څنګه فیصله وکړه د یو په مسکی بیمه اتا کتاب سره چې الله نازل کړې ولا ته تګو ته دې دړې مګو د یو له خایشاتو عمری کلا لاشی پاکستان فوجیان اپسرا نه فی بعض الامر سنوتیوکم فی بعض لامي بعض بعض قواعد باندې تاسو تاسو به منو الله ویته مصطوی کنه وایي سورۃ کم صورت کی صورت محمد کی کافیر تو وای کنه وایي اعلان ترای لالجین ا ایستاد دولت باندې ولا محمد اوس په تاوله دا خان چې کمنه کافیر جوړه مسلمانان جي مستمس پوز در از ایکی جرمدنو اللہ پاکسو دے خلکو تا پاکیر وی کنو وی پینزیشتم لنبر شپاکیشتم لنبر آیات این اللہ جینر تد دو علا دواریم من ما تبین اللہم حدا الشیطانو سوالالا محملالا اولی از مرتد شو اولی مرتد دے اللہ پیس لگی خاز نکو ما زو پیس لگی الله ذالکا داګه بیا نه هم به شک دي خلقو ویلبا للہ جنا خلقتا ما نزل الله چې یو بر د الله قانون دی یو باندې شت شقال که خلقو چې د الله قانون باندې هغه زو څو دي څو دي پاکستان نه پويز مسلمان دی الحمدلله پاکستان د مسلمانانو ملک دی پښتانه وي امریکانو تا او هندوانو تا وي روسانو تا وي سنو تیو کم زرده چمن بستاشو منو فی بازی الامری پا باز باز که دهشتگرد با منگه تالا درکو یو او مداریس اسلامیه با منگه بانکو دوا او کنه دا نیپال و شریعت والا با منگه اوچاقو دری دره دره انگی چکم جنو چه د دا باز باز چې کوم دین او کارونه د اسلام کېږي هغه مونږ لري د پهوکو څلو خیر دې دا سوجیږي زموږ بلد دی له واشات ورکو 3 ځ اخر دې چې نه کنه اسلام لای کې بخزله مونږ دې ورکو خیر دې مونږ دې انجیو سبا ازادي ورکو او نو دا څو دی په باز لمرې ايتګه مستدام ته پیژنې الله وي دا مرتغان ته پیژنې الله متره ان الذين تضللوا عن اقوال الربين بما يأتيهم ينور اشيطان صبروا وعملوا بيان قال قابل الذين كرهوا ما نزل الله سنؤيكم في بعض امري والله يعلم اسرارهم الله خبر دے جو پرواز بانگی اللہ خبر دے خبر ہے في بعض امري الله تسی اللہ دا استریدی کې بچتاویر کو صاحب دلته هو تاویر کو چې الله او لای که هم کافیرو دي د خوش پده کشم نشته پایسان که مسلمانان شته خوش اسلامی قانونه نشته ده مسلمانان شته الحمدلله شته ده علمان تو کشته عربانین تو کشته خطاره تو کشته آده دین محنت هم سلسه تورتا پورتا کیه گی خو البته قانون چه شده آینه نظام چه شده طاغتی نظام ده دا یا سطه کنه خلاص مصره ده اوز دا, او دا نظام سرمایه دار دی نپری دی پوی نشی کورسی دار چوکی دار دی دی. او غلط علماء پیران دی نپری دی نو دگا مخنیون چوامتین زدالی دي دی. ده دیر قانونه ده محافظین چکندیرن صوب دی پاکستان د آئین محافظینه صوب دی سرمایه دار جاگردار چوکی دار ملا غلط ملا غلط تیرانه دا 300 ډالۍ ته نه وې واحل ابسد الدين الا للملوك واخبار رسولين ورهبانوها رايت ذنوبا تميت القلوب وقد يورث الذل قدمانوا عبد او جامع خبر کړی دا ما ولي دل شي جنوراني کنه دټرنوراني ډیره ډال سعودي او قران قوادې چې دندور کانو وی کفر کریو کب وی کفر کریو او حامان وی کافیرو دو کرسیو دو چاوکے پواجا باندی تیرون وی کافیرو دو کرسیو دو چاوکے پواجا باندی او برابن پوشوئی جاگرداری مکی خرق جابو جاگردنو جاگردارو سیبا آو دما سیبا سرمایہ دارا امو خلطہ کرسی امرانی دلہ نزک اللہ وی ولا تتبیع ہوا زان ساته د دې زلمانو نه زان ساته او جاګردارانو نه زان ساته چونګی زان ساته او دا نه کی غلط تومانو غلطو کړه نه زان کان د ايمان د الله علیه فین تولو کجو محوا اولاد پېشا انما یرید الله الله اراده نه دی ایوسیب ام چې ورسه جو ته مصیبت په سبات بازونه نه نه جو ندکه منه په قاندي ان د اوځنا فلاده پاکستان کې هو د آئین محافظ جمهور دی دجری د محافظین چې ګورنه دا سور من الناس لا دی نبي جن وبش وان ان کثیر من الناس لا فشکور که ديرو تسلا دی سمشي وان ته چر اعظم په ارضی یذلو کان حسبیل الله کل ديرو تسلا چا پی جمهوریت سر ایسلام پاکستان کی نرانی یو سر وزی جمهوریت سر ایسلام راولو، غلط خبرات اف حکمل جاہلیتی اوغون وزمنگ چکندن دا جمهوریت تخطره دا زمنگ آین نظام تخطره دا اللہ ویچست اسمانی کتاب تنبوری، اسمانی آین تنبوری ایات تاوسم جاہلیت قانون غاری اف حکمل جاہلیتی ایات پیسلت جاہلانو غاری تاسو وَمَا نَسَمَّى مِنَ اللَّهِ وَلَا يَسُودُ الرِّسَالَةَ لِلَّهِ نَطْفَيْسَلَ قَوْلُكَ كَدُچای یقین خو هي کنا کدا چا د الله په ذات باندې یقین دې د الله په نظام او د الله په یقین وینم د قانون د الله دي نظام دي الله جي نومن ولا مې البسيمان هم بي ظلم اولائک لهول امن وهم مهتدو کآمن وړې کآمن اسلام وړې نوراشید الله په قانون تايسره وکي یقین خو یې کنا ا يؤمنون أما قمت يأكين لديه يأكين يأكين إيمان لديه بالله والقرآن هذا النظام تولينا بديه داخل لك بديه دا دوستينا وهم لك أمريكا لا نخطبكي كيف لا قانون زجنا بس كما نأمريكا بخطبشي من خداية زجنا ولو الله جيس قل موتو بغيزيكم عزو عليكم الأنامنا من الغيزي د سړی له ماز بعضو بعضو د دې زالمان او اولیا بعض دوستان نور دي چې يهود د دوست د نصارا نصارا د دوست يهود اېس کله تا ته دا خو خغالې د کانا دا څه سکلای دینو جوزه د سې څنورنکم الله نه نه نه و مایا تاولم چای د سيو کوو سره مين کوم تاسو نه فینهو مينو یګنا دادا غو مالګو مالګو چای کی شو تولی دا پسې کراغه و مایا تاو ما فې دیلی ولا قیدا کچا اغو سره مولاتو که په حقاني دا غو دینچی یا وَمَنْ يَتَوَلَّهُ نَظَائِرُ رَابِطَة ظَاهِرِي رَابِطَة سَرِيلَ انْتَ تَكُونَ نُتُقَاشَ لِلنَّانِ گِتَر شو راز سره نه کاپېر کې دا باکه پڅه کاټر کېږي تَوَلَّا دُسْتِي دزدا غُسره فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دا سره داوی ملګری دي دا مطلع یو د بص کومکيرو بازو مولیا او باز یا بو داسره باز باز دوستانی نو تر نه نن سبا چر هغه زمانی سره له یو سره لې قرع وبا نظام دی قیامت پرې چلی اوس ته غو اسرائیل سره هماتې بازو مولیا او باز دته نه اگر کده ته او بازو داسی مفصل دا د تقدیره اسرائیل بازو مولیا او باز يهود دي نه سره اقوام يتقدم قد بدر البغوان وما تو في صدورهم اكبر اكبر داو ليه लईकना وما يتولون وفين امنهم ان الله يكن الله تعالى اذا الناس يكيه ظالمان تعطوفيقنا وقتي مضبوطين الظالمان فتر الذين وزداخل بكنا وزمن تكون باسه فتر الذين تبوين يا كسان جي شک ده چا امریکا چی نئی نو زمنگ کار خرام بی امریکا چی نئی نو زمنگ کار خرام بی کنن فیقل مرزن شک ده منافقت ده یساریو نفیه ما تا دی که یا مندوالیو دا غسره پو موالات دا غسره موالات که دا غسره دوستی که دا غسره چکم دینه سره عهد و پیمان که یقولو نوای دیو که دا غسره دوستی کچ کما نقشا منگه یری و مصیبت ده گردش ده زمانی من با منگ ده ده دغن ایریوگو ده گردش لکه مثال پتو سرا دیو با داوی چکنه نو دا با سبال من تا لاری بندی چی اقتصادی پا را بندی ولگی لاری با بندی شی بیغید جون از من گزارگرانه رزکه چی پا مدینه منونا ورا کی در تولو نه سرمایه دار یه ودو کنو اکثر گزاره د دې مديني خلکو د يهودو په لاس باندې وزره چې نه سبا چې دنیا قدرت دې په لاس کنه یا خسته کن سیاسي له حاصلاتو له اقتصادي له حاصلاتو یا کن. کنه هغه زمونږ کوم د شو مناتيقونه چې د یو نه به غې زمونږ کار نه کیږي نو فرسل الله زد یالله اکبر اولی بالفوز کامیابی څنګه کامیابی يهود کلبا الله سلمان لور کی يهود بد کل نو شړي قصری براشي لګ او دولت به الټه شي انقلاب الدوله انقلاب دې زبره دي دولت يهود به ختم شي الله کی امریکا به الله ختم کینو بیا به منافقه تبصقه او امر امین دیه یا ببلا پای صل اللہ راولی چه مکہ با فتح او پی امبای صل اللہ کو مگو کی فایس برو بگرزیالا محبات سبانی چیسا رو دیو پتکڑی د دشمنانو که پیلان سر دوستی تین انفوز انپدرونو کی نادیمین یاد محمد رسل اللہ صل اللہ کی نابود چه پتکڑی و پاگا بانج بجوت سر شیشی پیخیمانا باشی چای حینندہ کا نیو کڑی او در دو شنمید وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا خَلَقَ اللهُ مَوْمِنَانَ بَوَيَ چي دې سرکوز ته وګوري هغه ولای دا خلق دي چې قسم بالله قسمونه کړلیو د الله پرمخ سره جهاد دایمانی مضبوط قسمونه ان نغوم لا ماکم يَقِينًا مَنْ ذَٰلِكَ مَلْغِيُو یا ایه اللہ جنامانو اے مسلمانو من یارتا دکن سنجا وافت من کندتا سنان دینی ایف پل دیننا دین پری خستا وافت مرتد شو کابی ران سا دوستی دی وجنا ولی ما شدام والا تا باز دی لیو سڑی چی دی کابی سا دوستی که پدی مانی مرتد شو فصوفیات اللہ زر دی چی اللہ جل شانهو اللہ براولی بی قوی دا چی قوم تی یحبوهم اللہ با سا دوستی لری ویحبونهو ج دې کوم الله راولي نو صحابه کرامونو کوم راو سړي څه خو دا غه پریخې دي کنه ولی زګه چې صحابه کرامو غوړي به نور نو چا غا غوستي وي په معلومه ام دغه خلک دي دی د جن پاسبانان ام دغه خلک دي دی د جن قیمون کې خلک د جن حافظان دغه وکړل ویحب بوه ب بونه هو دوستسیبالري الله جو سره جو ب الله سره عله تن الل مې نام سرمانانو دپاره مجوان کمزوری ګون کېئ جن الل کانا په کاافو سخت ب سختوتندرګزاري زورور بئ او غالیي یژ ه دونا جهاد بقيې دله پلاره کې ععل کلمت مطله د پاه والله یخافونه نهبرږي دله د بباره کې لو متطلاائ مماتیا پېغور د پور ورکوون کې ملامهیا د ملاماتیا ون چېې ځ الله دا جهاد ما دا ور کول jihad سره دنه محبت پیدا کول د جن سرم محبت پیدا کول دادو خره فضل ورکی پاچو واری دی یو چې ورکه دلا چا د پښو غاړی والله هو علیم الله تعالی په طرف دی پکو دترو علی دی په انما وليكم الله <سؤال> يكن ولي اساس دوست اساس خالص محمد رسول الله اساس دوست مسلمان اساس دوست مسلمان څوک دي الله جنا کا څنګه یو قيمنه صلواتا ودري مونږ نه مشاخ په وختونو کې ويوتو زکات زکاتون وهم راكروو په دا جهان چې په هر شي کې دي د الله منقادي وهم په دا الله د قانون منقاد هم تای شپږ مننه منظور نه ته زکات نه ایمان سره اقامه دو صلات اقامه دو صلات او تو زکات او داس راسره په هر خلک په وخت کې د الله دو قانون تابع در وو رکو سمونه شو تابع در چې کوم دینونو ته الله دو قانونو بعضو مسجد داوي زکات ورکو کی رکو کی نو په رکو کی زکات ورکو کیږي کی. ها به زوا زکات ورکی فدا شال کې جو پرکو کې وو یو وسایل اخر علي سي پرکو کې ويا علي رجل الله سيلا سوالي وک ملي رجل جننه رو په راهو سره دې گزاروت لا و وهم راجو رويات کمزور دي او مقصد دې حدیث دا یاد ده چې ار حين کې د الله قانون تابعداري داخلو کوي وهم راجو و هم راجو دلته ما یو خبرو غږه تاسو ته چې دغه شپتون والا صحابه کرام نه له نور نو جلاځی د اوسته وي ابو بکر راځي شو ابو بکر سیب نو څوک ومنو د دې دغه انکار کنه د دې چا انکار کړي منکرین زکات سره اعلان د jihad چا وک چا اعلان وک ابو بکر رضی الله علیه اعلان د jihad وک ارمان شه وټوې ستسندشان كياء قوم سراجعوه لا إله إلا الله محمد رسول الله منذ نكي أو كلمة ويأو بأنباس مدعوه أميرت أن أقاتل الناس حتى يقول الله إله إلا الله ويقيم السلاة ويأتو الزكاة ويأتو وإضافة على ذلك السم من دماؤهم وأمالهم إلا بحق الإسلام